Ostira lontan abiatu eta behatziegunez Donostia zinemaren hiriburu. bilakatuko da. Eta ohiko glamurra izanen badugu ere gaurko atzoko eta biharko zinemaren ikusteko aukera. Ederra izanen da Donostia. Donostia zinemaldiak. Eskaintzen dizkigun atal ezberdinen Biresaurten 200 filme inguru proieitatuko dituzte Ata Lesberdinetan banaturik eta horietan azpimarratzen dutena basail ofiziala bada eh? bertan ba mundu mailan ekoizti diren film luze eta argitaratu gabeak ba sartzen dituztelarik maialen beloki Donostia Cinemaldiko zuzendari ordeak aurtengo sail ofizialaren aurkezpena egin du Ba, beti saiatzen gara salio ofizialean puzle bat egiten eta pixka bat e, filme ezberdinak erakartzen batez ere badakigulako bai ikusle eta bai industria eta kazetari ezberdinak erturatzen direla baita ere zinemaldira ez. Orduan, aurten batetikan ikusialko dira azuzan lehenengo edo bigarren pelikulak diren batzuk, adibidez Belen Defunesen e, lehenengo pelikula salio ofizialean e, izango da, baino baita ere ba, bueno, ba, traiektoria luzea hogaduten zinegien pelikulak, adibidez Niklo edo James Franco izango ditugu baita ere urrezko, maskorrarengatik leihatzen, ez? Eta orrezgain baita ere gustatzailegu pixka bat, ba, gai eta estilo ezberdinak duten pelikulak ere ekartzea, ez? Badau filme batzuk, eh bueno, ba, adibidez, gerra zibilari buruzkoak izango direnak, ba Amenabar edo Moriartetarren e, azkenengo pelikulak gerrazi biera behiratzen dute, baina beste batzuk gaur egungo asteriari buruz hitz egiten dute, adibidez roks edo Belen de Funesenen ladron, laijadun ladron pelikulak. Eta baita ere, ba beste pelikula batzuk beste lurralde batzutera bidaleko gaituzte ez, Mano de Obrak, Mexikora, e, pelikula batek gaur egungo e, Tibet garaikitera bidaleko gaitu eta barorduan, bai, asan gaude uste degulako Buzlea interesgarriak elitu zaigula, ez, e, gai berdinak, estilo ezberdinak, eta baita ere, bueno, zuzendari berriak, eta baita ere, ba, ezagunak biltzen dituen saio ofizial bat dugula uste dugu. Badonostia, zin ere Euskaleko izpenek beren lekua izanen dute, eta burten, amazazpi film luze, film erdain bat, eta hiru film laburrik izango dira, atal ezberdinetan, maialen beloki. Erteak dara berdinia esan ez, baina aurten ere errepikatu behar gara ez, berriro uzta oso hon bat torri zaigu ez, eta beti petxatzen dugu igual urteren batean, ez dela hain e, potente izango euskal zinema, baina aurten aurtengo aurteaz, ze ikusi ezak egun zinemira asaila, e, benetan, e, bueno, ba, mm, interesgarria datorrelaz, e, filme oso ezberdinak da aurkitu ditzakegu, animazioak, fikzioak, e, ezfikzioak, e, aurrekontu handikoak, txikikoak eta abar, baina horrez gain, e, komentatu duzun bezala, zinemaldiko e, ia sail guztietan euskaleko izpenak orkitu ditzakegu, ez? Adibidez, sail ofizialean, mori hartetarren e, latrintxera infinita, aurkeztuko da, kasi sail guztietan orkitu ditzakegu euskaleko izpenak, eta guretzako hori da, bueno, ba, o, azkenean zinemaldia da pixka bat ispilu bat, ez? Eta e, horrela sail guztietan aurkitu ork Lan eskale pentsatzen dugu dela, ba Euskal Industria osasuntzu dagolako. Eh? Badirustia zinemaldiko sarrerak dagoeneko Sargai, informaziooro.vbkoidiz.sansebastianfestival.com webunean duze.